Сонцеву перевезли в приватну клініку подалі від надбридливих очей. Ну, цього слід було сподіватися. Власне, я й не думав, що після скандалу, влаштованого іменитою пацієнткою, мені дозволять із нею побачитися вдруге. Нехай лікарня рідна і керівництво мені дещо зобов'язане, нікому не хочеться заводитися через очевидну дурню. Проте адресу лікарні мені все ж таки дали. Я подався через усе місто в бік Феофанії. У тамтешній лікарні я ніколи не був. Але, як більшість і виробників, і споживачів інформації знаю, там люблять пересиджувати тяжкі часи українські політики, над якими завис Дамоклів меч та доведені до нібито перединфарктного стану українські бізнесмени. Щось не пригадував, аби там якорилися діячі шоу-бізнесу, навіть імениті. Значить? А значить, Анжелу Сонцеву перспективно, та все ж таки початківку, туди хтось заховав від сторонніх очей і зробив це свідомо. Покровитель. Сама Анжела навряд чи спланувала б подібну комбінацію. Я знайомий зі співачкою дуже мало спілкувався і того менше. З того, що я вже дізнався про неї, склалося враження дівчина метка свого не випустить. Та аж таким комбінаторським розумом не відзначається. Враження і непогане, і не хороше. Серед нас багато таких. Я сам не зло йому голові. Отже, у Феофанії Сонцеву хтось заховав. А що це може означати? Лише справедливість моїх припущень. На неї справді вчинили замах. Невідомі. Натомість інші невідомі взяли справу свої руки, на якийсь час, зробивши співачку недоступною. Виходить, а виходить, скромна попелюшка з шоу-бізнесу комусь почала серйозно заважати, а комусь навпаки, дуже потрібна. Зупинивши машину неподалік від знаменитої лікарні, я вийшов, розум'яв затерплі від цілоденного сидіння то за столом, то за кермом суглоби, недбало запхав руки до кишень куртки і рушив до входу. Мене ніхто не зупиняв, у листобівлі також, не було очікуваних мордатих секюрітів. Та вже за кілька хвилин я повертався назад жіночка в білому халаті з реєстратури сухо відповіла, інформація про пацієнтів, їхній стан і відвідування лише для рідних і тих, кого пацієнт вніс у спеціальний список. Хоч списку я не бачу, проте точно знаю мого прізвища. Там нема. Ну, нехай так. Йдучи до машини, я на ходу озирнувся пробіг очима по освітлених вікнах палат, наче намагаючись вирахувати, чи виходить Анжели на вікно на цей бік. Потім сів за кермо і поїхав додому. Мобілка в кишені ожила, коли я вже встромляв ключ у замок, тримаючи в лівій руці літровий пластиковий балон темного пива. Повернувши ключ, відчинивши двері і зайшовши у квартиру, я прихилився до одвірка і витягнув телефон. Зиргнув на дисплей. Приватний дзвінок один висвітлилося на ньому. «Слухаю. Вараво?» Голос чоловічий, досить молодий і зовсім незнайомий. «Так, це я. Ігор Варава?» Перепитали на тому кінці Так точно, погодився я Не крутися там Де співачка? Зрозумів мене? Я промовчав Подався вперед Взявся за ручку і потягнув на себе вхідні двері міцно притискаючи їх Автоматично замкнувся замок Не чую Зрозумів? Хто це? Дурнішого питання годі було вигадувати. Дід хто, Дай співачці спокій. Хай вона спокійно приходить до тями. Усе, що треба, журналюги почують. Дійшло? Ні. Що? Нічого, перервав мене незнайомець. Моя справа сказати. Вважай нашу розмову першим китайським попередженням. На тому боці закінчили розмову. Якийсь час я дивився на телефонну трубку. Потім, відкрутивши кришку з балона, ковтнув пива. Після чого наклацав на телефоні функцію «Прийняті дзвінки». Побачив напис «Приватний дзвінок 1». Вибрав функцію «Дзвонити» і натиснув виклик. «Абонент не може прийняти ваш дзвінок», – відповіли мені механічним жіночим голосом. Хто б сумнівався. Розділ восьмий. Як стати зіркою? Зібрати думки докупи вдалося лише вранці. Надто вже я був перевантажений інформацією за ці кілька останніх днів, аби швиденько посортувати її і розкласти по поличках. Тому, випивши перед сном ще пива, вирішив для себе одне – Раз мені почали робити китайські попередження, значить, або за мною стежать і просто ганяють, як пересічного писаку, котрий розрібає гній, або мене пасуть, як того, хто почав до чогось наближатися, і це наближення може в перспективі зруйнувати чиїсь плани». Заснув я з цією думкою, що журналіст, якому погрожують, займається, в принципі, потрібною справою. А проснувся з чистою та світлою головою. І розумінням, молода зірка Анжела Сонцева і її покійний продюсер Микола Бобров мають різні історії. Поставивши каву, заходившись робити бутерброди з ковбасою та сиром, і незлим тихим словом, згадуючи вчорашню пафосну вечерю, я в процесі приготування сніданку нарешті зміг розкласти по поличках відомий мені мінімум. Де і з ким була сонцева напередодні аварії, нікому, крім допитливої люськи Корбут, діла не було. За великим рахунком, моїй колезі на це теж начхати. Виявляється, Анжела – дама з певною репутацією. Згадавши несподівану сексуальну пригоду, я визнав, репутація не така вже й погана. У паху навіть занило. Спогади були не лише відносно свіжі, а й приємні. Так, не відволікатися, значить, я засвітився сам. У Святошинській районній лікарні вперше і вчора у Ферфанії другий раз. На перший раз... Мою появу проігнорували. Тепер моя настирна спроба побачити Анжелу когось почала дратувати. І причому так, що цей невідомий, точніше ці невідомі, вирахували не просто мій домашній, а мій мобільний телефони. Нічого складного, але це не секрет. Я не таємний працівник спецслужби, а відомий у певних колах журналіст. Номер мого мобільного відомий багатьом – випадковим і невипадковим знайомим. Простежити, хто й кому його давав – марна та невдячна справа. Натомість абсолютно нікого не хвилює, що я першим наткнувся на мертвого Боброва. Матеріал про це вийде, як заплановано у сьогоднішньому номері. Але телевізійники все одно випередили газетярів. Ексклюзивним буде хіба що фото мертвого продюсера, зроблене автором тексту. До речі, з огляду на сумнівну етичність такого кроку я не вказав, звідки в редакції опинилися ці знімки і взагалі підписався псевдонімом.